Глава 16. У Казематі. Він. Чіпка обживав нову українську в'язницю, побудовану зовсім недавно на місці колишнього готелю «Україна». Старі люди казали, що колись цей готель носив назву «Москва». Але кому-то тепер цікаво. Цю в'язницю споруджено за особистим розпорядженням президента України Кромешного як зразковий – пенітенціарний заклад для особливо небезпечних державних злочинців з відповідним наджорстоким режимом. А готель скасували тому, що після створення Євразійського Союзу в Києві почали з'являтися приїжджі переважно із північно-східного боку, які принципово не бажали оселятися в гостіні – це Україна. Готель занепав. З'явилася була думка переіменувати Україну на Москву, але це горде ім'я вже носив інший готель – Колишній Київ Тоді президент Кромешний і прийняв це вольове рішення Бути тут в тюрмі Готель залили двома суцільними шарами бетону Один середини, другий зовній І утворився сірий паралелепіпет З камерами типу кам'яний мішок В один з таких і поселили пораненого терориста-ювеліра чіпку Для в'язнів цього зразкового закладу Не передбачалося жодних меблів Заарештований жив, спав, їв, сидів, стояв на голій бетонній долівці. Але для чіпки, поза як він був поранений і становив певну інформаційну цінність для КГБ, Золотарської служби і особисто полковника ученія, зробили виняток і встановили в камері металеве ліжко з ватяним матрацом. Кожного дня до чіпки навідувалося троє гостей: полковник ученій, лікар і кат. Спочатку до роботи брався полковник ученій. Він оперто розпитував чіпку про якусь каблучку, яка, мовляв, вміє змінювати свій зовнішній вигляд. Що ви, молодий чоловіче, можете сказати з цього приводу. Нічого я не знаю. Про жодну каблучку. Нічого не чув. В очі не бачив цього ювелірного виробу. В мовчанку рішив грати, бобонів ученій і давав знак катові. Той дротяним батішком бив чіпку по ранах що ще не зажили. Чіпка зомлював, і тоді до нього підходив лікар. Робив стимулюючі ін'єкції, обробляв рани, міняв перев'язки. А потім учені розпочинав усе спочатку. Так тривало два-три рази на добу. У ті години, коли йому давали спокій, а стимулятор приглушував біль, Чіпка впадав у напівмарення напівсон. Кожного разу бачив одне і те ж саме видіння. Він – вільний степовий вершник. Має доброго коня, багато різної зброї, спис зі сталевим вістрям, аркан з кінського волосу, лук зі стрілами, криву дамаську шаблю і розкішний кінжал з руків'ям, обсипаним коштовним камінням. Одягнути він у дорогий, але зручний одяг, темно синього ксамито-шаровари і короткий кафтан з легкою посрібленою кольчугою поверх. Чоботи теж синього сап'яну із позолоченими шпорами, широкий шкіряний пояс на чотири бронзові пряжки і волової шкіри шапку, обшиту позеленілими мідними бляшками із зображенням захисних окультних символів. Він воїн, але позаяк гідного суперника у цих степах для нього нема. То витязь чіпка вирішив позмагатися із самим сонцем. Він не пам'ятав щодостеменно, але твердо знав, сонце йому завинило. Це воно, воно, що неважливо. Головне, що він, воїн Чіпка, мусить зійтися з цим сонцем у смертельному двобої. Бо так вимагає кодекс лицарської честі. Кожного ранку Чіпка підстерігав сонце край обрію, з надією прохромити його списом, коли воно буде сходити, але кожен раз сонцю вдавалося перехитрити невправного засідника. Сонце спритно викочувалося на небо, із гори глузливо позирала на запального вершника, що гарцював степом, погрожуючи йому списом. До вечора Чіпка ганявся за сонцем, стріляв у нього з лука, метав списа, намагався заарканити. Марно. Сонце спокійно котилося небом, потім розпухало, червоніло і ховалося за західний обрій. Чіпка з пересердя застромлював списа в землю, розсідлував коня і, стриноживши, Пускав пастися. Сам вечеряв, впальованою за однини дичиною та рибою, і лягав спати. Зранку все розпочиналося знову. Одного разу полковник ученій прийшов допитувати чіпку з якимось жовтим конвертом в руках. Спочатку ученій, кат і лікар провели з чіпкою звичну процедуру – допит, роз'ятрення ран, перев'язка – а коли після ін'єкції Чіпка отямився, ученій витягнув з конверта кілька кольорових знімків. Подивіться на це, молодий чоловічий. Чи ви колись бачили цей предмет і ці візерунки? На знімках була зафіксована каблучка на корейському Тарелі. І крупним планом візерунки два ланцюжки ромбиків, один з яких оздоблений маленькими смарагдами. Ну що? Чіпка неуважно поглянув на знімки каблучки на тарелі, але візерунок крупним планом ніби освітив його пам'ять спалахом. «Схоже на пояс галюцинації Галі. Хоча яка вона галюцинація? Гарна, мила, ніжна дівчина. Кохана. Господи, хай би вже швидше прийшла смерть. Забагато всього, як на мене. Молодого. Прихіту терор, вбивство людей... Звичайно, за праведну ідею, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Наташа Роксалана зі своїм коханням, страшний теракт у Києві, поранення, а якщо чесно, то божевілля, поява Галі з невідомо якого світу. Ось вони, візерунки, як на її магічному поясі. Друге поранення цього разу справжнє. Від коханої руки оскаженілої Роксолани. Великий збір організації, жахливий бій з псами режиму, третє поранення і нарешті рідна українська тюрма. Господи, це нестерпно. Ну що? Ученій тиця в чипці підніс з каблучки. «Рубіни!» Мимоволі вихопилася в чипки, і він відразу зрозумів, що відтепер його існування у цьому кам'яному мішку кардинально зміниться. Тепер вони почнуть його мучити по-справжньому, аби добитися зізнання, що він, терорист-ювелір Чипка, знає про цей візерунок. «Які рубіни, молодий чоловічі! Якщо тут на кольоровій з нимці, ясно видно лише смарагди!» Де ви бачили подібний візерунок з рубінами? Коли? Де? На якому предметі? І нарешті, що все це означає? «Отвічай, скотина. Ученій, почувши назву коштовного каменя, не зафіксованого на знімці, зрозумів, що у цій справі дещо суттєво міняється. Бо цей злегка причмелений хлопчина таки дещо знає. Якщо не про саму каблучку, то про цей цікавий візерунок, на якому нема рубінів. Поки що нема. Мабуть, так. Що ж, почнемо з цим рубінознавцем працювати по-новому. Ученій відпустив ката і звелів лікарю ретельно обробити чіпчини рани, накласти асептичні пов'язки і зробити ще кілька стимулюючих ін'єкцій. Для нової роботи він повинен бути здоровішим, бо ж може не витримати моїх аргументів і померти передчасно, міркував собі ученій. Хай кілька днів відпочини, набереться сил, відгодується і відіспиться. А вже потім ми поговоримо про рубіни і про різні ювелірні вироби. Розпорядившись лікареві лікувати, а начальнику тюрми добре годувати в'язня ювеліра, ученій з добрим настроєм покинув в'язницю. Тоді ж степовий витязь чіпка нарешті вполював сонце. Одного вечора... Коли сонце побагравіле, опухле, роздратоване, закочувалося за обрій, чіпка, підкравшись на вшпиньках до краю обрію, накинув на нього аркан. Потім скочив на коня і почав волочити полонене сонце в степ. Воно спочатку розлючено опиралося, смикалося, а потім якось обм'якло і приречено піддалося силі, що тягнула його у протилежний порядку світобудови бік мляво чинячи, лише позірний опір. «Як теля, що ведуть до різуна», – майнула у чіпки думка, і блисковкою розтяла його мозок навпіл. Чіпка заплакав, потім швидко вихопив із-за пояса кінжал, перерізав мотозок аркана, звільнив сонце, яке відразу ж закотилося за обрід. Зліз коня, сів у траву. Він зрозумів, що відтепер більше не вбиватиме людей. Конець 16 глави